Nouă. Istoria culturii și civilizației 6 român de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 85 Scripte care, deși nu includeau și anale propriu-zise, consemneau totuși date utile unei eventuale lucrări istorice viitoare. Dar ceea ce s-ar putea numi cu adevărat o ghilimele viață intelectuală, închid ghilimele, lipsea în marea majoritate a mănăstirilor. În secolul XII, chiar și marile mănăstiri benedictine, Luxel, Corby, Saint-Gall, Bobio, au intrat acum într-o evidentă fază de decadență. În Italia cea mai activă rămăsese celebra mănăstire Monte Casino, în paranteză, fondată de Benedict din Norcia, închid paranteza, în care marea bibliotecă de manuscrise se îmbogățise continuu, conținând nu numai opere teologice și de uz liturgic, ci și lucrări ale unor istorici, în paranteză, Iosefus Flavius, Grégoire de Tours, Paul Diaconul, închid paranteza, de asemenea, opere ale clasicilor antici, de natura Deorum, a lui Cicero eglogele lui Vergiliu, fastele lui Ovidiu, diverse opere ale lui Horațiu, Terențiu, Seneca, apoi gramaticile lui Teodoros și Donatus, instituțiile și novelele lui Justinian. Fără grija abaților și fără călugării copiști de la Monte Casino, care au salvat de la pieire atâtea opere, noi n-am cunoaște nici scrierile lui Varo sau ale lui Apuleius, nici istoriile sau analele lui Tacitus. La nord de Alpi, cel mai reputat centru monastic de cultură, se afla la Mănăstirea Bec, în paranteză, fondată în 1034, închid paranteza, a cărei faimă se datora abatei lui său, Lanfranco, din Pavia, vezi notă 1, și succesorului acestuia, Anselmo din Aosta, mai târziu arhiepiscop de Canterbury. În jumătatea a doua a secolului al douăzeci-lea, biblioteca Mănăstirii Bec poseda un număr în paranteză considerabil, pentru acel timp închid paranteza, de circa 300 de volume. În Anglia, nicio mănăstire benedictină nu s-a remarcat în perioada ghilimele renașterii medievale, închid ghilimele, printr-o deosebită activitate de ordin cultural, cu excepția abației Westminster, în paranteză, unde au fost scrise, printre altele, și două biografii ale regelui Edward Mărturisitorul, închid paranteza. În Germania, mănăstirile celebre în perioada carolingiană, în paranteză Fulda, Corvei, Lorș, închid paranteza, erau acum în declin. În Spania, dintre mănăstirile a căror activitate culturală fusese întreruptă de invazia arabă, singura cea din Ripol, în paranteză Catalonia, închid paranteza, mai prezenta o importanță deosebită datorită, în primul rând, bogatei sale biblioteci, al cărei catalog includea aproximativ 250 de titluri. În Franța, Ordinul Monahal de Clanii, deși întreținea numeroase scriptoria și sprijinea schimbul de cărți, de idei, de experiențe artistice, totuși nu dădea cuvenită apreciere și culturii clasice, cu toate că în catalogul bibliotecii din Clanii figurau numeroși autori clasici, în paranteză printre care Vergiliu, Horațiu, Ovidiu, Marțial, închid paranteza. Ordinul a avut însă șansa să numere printre abații săi o serie de șapte personalități de aleasă cultură. Dintre aceștia, venerabilul Petru, în paranteză mâmic 1156, închid paranteza, a inițiat pentru a putea fi combătută mai eficient ghilimele erezia, închid ghilimele, islamică, prima traducere într-o limbă europeană, în paranteză în latină, închid paranteza, a Coranului. Vezi notă 2. Citesc notă 1. Jurist format la școala din Bolonia, profesor de drept transferat în Franța, unde s-a dedicat teologiei, carierei ecleziastice, învățământului și corectării copiilor unor codice, apoi în Anglia, unde, datorită înaltei aprecieri din partea lui Wilhelm Cuceritorul, a devenit arhiepiscop de Canterbury, în paranteză 1003-1089. Epistolele sale conțin informații interesante asupra vieții religioase și laice a timpului, încheiat notă 1. Citesc notă 2. Venerabilul Petru a scris tratate teologice, predici, poezii religioase, într-o latină care demonstrează o bună cunoaștere a culturii clasice. Apoi, o serie de scrisori cuprinzând în interesante notații de călătorie în Spania și Italia. În fine, scrisori din corespondența purtată cu un renumit profesor al școlii medicale din Salermo, pe diferite teme din domeniul medicinei. Încheiat notă 2. În ultimii ani ai secolului XI și de-a lungul secolului al XII-lea au fost fondate și s-au răspândit în tot Occidentul alte ordine monahale, certosinii, Premonstratensi, augustiniani, camaldolezii și, în primul rând, cistercieni. Toate aceste ordine însă erau de o marcată, Tendință ascetică ce prevedea un gen de viață prevalent contemplativă, cu penitențe severe cu lectura textelor religioase într-o riguroasă tăcere, totul în detrimentul unei activități intelectuale. De pildă, Ordinul Cistercian, în paranteza, care la numai 40 de ani de la fundare număra 343 de comunități monahale, închid paranteza, interzicea orice element ornamental artistic în bisericile sale, permitea activitatea de copiere a codicelor, dar interzicea ornarea manuscriselor cu miniaturi sau cu oricât de simple elemente decorative. În bibliotecile mănăstirilor cisterciene, bogate în texte biblice, liturgice și patristice, extrem de rar se găseau opere ale scriitorilor clasici, iar lucrări de istorie, de drept, de filozofie sau medicină, deloc. De altminteri, în ordinul cistercian, în paranteză, faptul este semnificativ închit) paranteza, erau primiți și călugări care nu știau citi. În această situație, în secolul XII, funcția culturală a mănăstirilor a fost preluată de școlile episcopale, înființate la orașe în jurul catedralelor. În Franța, viața intelectuală a fost mai activă în orașele din Nord, la Paris, unde a luat ființă prima universitate, la Orleans și Cartre, unde cultura literară clasică a cunoscut o adevărată renaștere. În fine, la Reims și Laon, centre ale unei vii activități teologice și filozofice. În paranteză, numele ilustru, aici fiind incmar, episcop de Reims, închid paranteza. În Anglia, toți marii oameni de cultură ai timpului se găseau reuniți în jurul școlii catedralei din Canterbury, care menținea legături strânse cu centrele culturale, mai importante de pe continent, iar apoi profesorii universității din Oxford. În Spania, arhiepiscopul de Toledo, Raimond, în paranteză 1125-1151, închid paranteza, fusese cel care organizase pe lângă catedrală faimoasa școală de traducători, în paranteză în majoritate străini, închid paranteza, din limba arabă a unor opere fundamentale grecești și arabe, de matematică, medicină, logică și filozofie, lucrări care vor avea un rol capital în cultura europeană. În schimb, în Italia și Germania, gilmele lupta pentru investitură, închid gilmele conflictul prelungit dintre imperiu și papalitate, conflict în care înaltul cler era implicat intens, a paralizat activitatea intelectuală a școlilor din jurul catedralelor. La curțile micilor feudale, unde nu arare or seniorul nu știa nici scrie nici citi, viața intelectuală era cu totul rudimentară, în paranteză, dacă nu chiar total inexistentă, închid paranteza. Un cleric de regulă, capelanul curții, era însărcinat cu redactarea corespondenței pe lângă alte eventuale sarcini de ordin administrativ, în paranteză, și firește ca preceptor al fiilor seniorului, închid paranteza. Curțile regale și ale marilor seniori feudali s-au constituit ca centre de viață intelectuală doar în anumite țări sau regiuni. În formele sale elementare, în paranteză, și de altminteri destul de frecvente, închid paranteza, aceasta se reducea la funcția de secretar și, mai târziu, de arhivist, deținută de capelanul curții, la prezența, în paranteză, dar nu totdeauna obligatorie, închid paranteza, a unui învățat în calitate de preceptor al familiei monarhului sau seniorului și la cea a cântăreților pe poieți, în trecere sau atașați curții, truverii sau trubadurii, de mai târziu. Mecenatismul suveranilor sau al nobililor a dus la crearea unor adevărate centre culturale de curte, în paranteză, nu însă și centre de învățământ, închid paranteza. Astfel, la curțile feudale din sudul Franței, aduce lui de Aquitania, a conților de Champanie, s-au constituit renumitele centre de poezie provensală creată de trubaduri. Sau în Anglia, la curtea contelui Robert de Gloucester, se scrie Ou, E S.T.I.R., căruia William de Melmes Barry se scrie M-A-L-M-S-B-U-R-Y, i-a dedicat opera sa istorică, iar capelanul său, Geoffrey of Monmouth, se scrie M-O-N-M-O-U-T-H. Celebra sa, Istoria Regum Britanie, în paranteză, care a stat la originea unuia din cele mai populare genuri ale evului mediu, ghilimele Romanul Celtic, închid ghilimele, închid paranteza. Regele Angliei Henry al doilea, în paranteză, 1154-1189, închid paranteza, rafinat om de cultură, poliglot, protector al erudițiilor și al poeților, întreținea la curte un cronicar oficial. Erudiții și poeții i-au dedicat peste 20 de opere teologice, poetice, istorice, în paranteză, în latină și în franceză, închid paranteza, lucrări de medicină și chiar scrierea asupra sistemului judiciar și financiar pe care monarhul îl instaurase în regatul său. În Spania, la curtea lui Alfonso al X-lea. Ghilimele, cel înțelept, închid ghilimele, în paranteză 1221-1284, închid paranteza, regele Castiliei și Aragonului, care a impus Castiliana ca limbă oficială a regatului său și care a încurajat activitatea de traducere din limba arabă, anumerase opere științifice, îndeosebi de astronomie, au fost elaborate, în paranteză, adeseori cu participarea directă a monarhului, închid paranteza, compilații de lucrări istorice de legislație, precum și faimoasele tabele astronomice care îi poartă numele, în paranteză ghilimele, tabelele Alfonsine, închid închid paranteza. În Germania, împăratul Frederic I Barbarosa și fiul său Henry al vi în paranteză ambii persoane care au manifestat un sincer și viu interes pentru cultură, închid paranteza, au sprijinit în special istoriografia oficială, în paranteză, redactată în versuri latine, închid paranteza. Mai mică importanță în promovarea activității intelectuale au avut-o orașele care vor trebui să mai aștepte două-trei secole până să apară din sânul lor marii mecenații de tipul celor ai renașterii. În orice caz, în orașele Europei centrale și septentrionale încep acum semne noi ale ghilimele, renașterii medievale închid ghilimele, să funcționeze și școli elementare laice. În schimb, o atmosferă intelectuală cu un caracter laic și de un nivel mai ridicat se întâlnește acum în orașele care sunt și mari centre comerciale din Italia, unde burghezia negustorească fondează școli, își are secretarii și notarii săi, arhive și cronici locale și chiar școli de drept. Republicile, ghilimele marinare, închid ghilimele în paranteză, Veneția, Genova, Pisa și Amalfi, închid paranteza, întrețină raporturi strânse și cu Bizanțul. Erudiții italieni din aceste orașe, trimiși la Constantinopol, cu diferite misiuni buni cunoscători ai limbii grecești, au adus ca traducători, interpreți și popularizatori contribuții remarcabile la progresul vieții intelectuale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În 1136 se aflau la Constantinopol Giacomo din Veneția, traducător al Noii Logici, al lui Aristotel, Mose din Bergamo, care posedea o prețioasă colecție de manuscrise grecești și care a compus o poemă în limba latină despre orașul său natal, apoi Burgundio Pisano, care traduce în latinește diferite opere grecești de teologie și medicină. Burgundio a tradus și aforismele lui Hipocrate, câteva lucrări de Galenos, precum și multe alte opere grecești de filozofie, teologie și jurisprudență. Ancheiat notă 1. Centrele intelectuale cele mai importante din orașele occidentale, în paranteză din secolul XII și în special 13) închid paranteza, au fost universitățile. În general, orașele au avut un rol cultural de o însemnătate capitală pentru faptul că erau locuri în care ideile puteau circula în mod liber, vehiculate fiind și de desele deplasări ale negustorilor, în paranteză cu suita lor de însoțitori, închid paranteza, dintr-un spațiu cultural într altul. Aceste contacte erau efectuate apoi și de călătoriile pelerinilor și în deosebi ale călugărilor și analtului cler. Cum punct punct Haskins amintește cazul călugărilor augustiniani din Canterbury care numai în răstim de un secol al 12-lea au trimis la Roma numai puțin de 20 de misiuni, cazul episcopului Filip de Bayo se scrie b a y e -U x renumit colecționar de cărți care a vizitat Roma de cel puțin patru ori, sau al filozofului și teologului John din Salisbury. Se scrie s al i s -B u -R y vezi notă 2, ambasador al lui Henric II-lea și care, în timpul celor șase călătorii la Roma, avusese întâlniri și conversații cu eleniști din Italia, precum și cu personaje de la Curtea Siciliană. Citesc notă 2. John din Salisbury, în paranteză 1110-1180, închid paranteza, este considerat cel mai strălucit dialectician din aria culturală engleză și franceză a acestui secol. Printre operele sale de mare succes se numără Metalogicus, Policraticus și Enteticus de Dogmate filozoforum. Încheiat notă 2. La conciliul din Lateran, în paranteză din 1138, închid paranteza, au luat parte cinci episcopi și patru abați din Anglia, iar în ultima din vizitele sale la Roma, în paranteză în 1150, închid paranteza, episcopul Henric din Winchester cumpărase din Italia mai multe statui antice, pe care le-a adus în Anglia, străbătând și Spania și oprindu-se la Santiago de Compostela. Figură pagina 87 Reprezintă planul, în paranteză din 1157, închid paranteza, al complexului monastic Clanii. 1. Locuința priorului 2. Curtea 3. Latrine 4. Vechea infirmerie 5. Dependințe 6. Infirmeria mare 7. Cimitir 8. Capela cimitirului 9. Capela Maicii Domnului 10. Curtea infirmeriei 11. Dormitor 12. Încăpere voltită 13. 14. Vorbitoare 15. Capelă 16. Scări 17. Cameră de încălzire 18. Camerele și curtea novicilor 19. Claustrul novicilor 20. Sala de mese 21. Claustru 22. Capela abatelui 23. Sacristia 24. Biserica mănăstirii construită în secolul 12, în paranteză, clani 3 roman, închid paranteza. 25. Vechea încăpere pentru oaspeți 26 curte, 27 palat, 28 portic. 29 atrium. 30. Cămară de alimente. 31. Bucătăria călugărilor mireni. 32. Cămări. 33, brutărie. 34. Poarta dinspre sud. 35. Staul, în paranteză, deasupra dormitorul servitorilor mănăstirii. Închid paranteza. 36. Arhondarie. 37. Anexă. 38. Poarta principală. 39. Adaosuri din secolul 13. 40. Adaosuri încă neterminate. În 1157. 41. Zidurile de încintă din 1179. Încheiat figură Interesul pentru cultura clasică Studiul clasicilor latini, început timid în perioada carolingiană, apoi neglijat în secolele X și XI, renaște în această epocă. În secolul XII prevalează interesul pentru literatura antică, în secolul XIII pentru știință și filozofie. După care, în secolele XIV și 15 studiul clasicilor va spori mult în intensitate. Marele ghilimele pionier, închid ghilimele, fiind Petrarca. Copiștii din secolul XI, în paranteză, dar și predecesorilor, lor, închid paranteza, salvaseră de la pieire multe opere ale scriitorilor latini. Cultura clasică însă va avea uneori de luptat în continuare cu opoziția bisericii. În special, poeții erau cei socotiți că ar reprezenta un pericol pentru morala creștină. Pe de altă parte, studiul scriitorilor clasici era sufocat și de interesul manifestat acum pentru filozofie, începând din momentul traducerii și răspândirii organonului lui Aristotel, mai ales în mediul universitar. Universitatea din Paris, de pildă, exclude încă de la începutul secolului XIII, din programa sa de învățământ, studiul scriitorilor latini, în favoarea lui Aristotel. Singurele adevărate centre de studiu ale scriitorilor latini rămân școlile din Cartr și Orleans. Dintre poeții latini, chilimele, renașterea medievală gilimele, îl preferă în primul rând pe Virgiliu, foarte deseori copiat și imitat, admirat și însoțit de glose gramaticale sau de comentarii morale. Motivele acestei mari popularități erau evidente. Vergiliu fusese poetul oficial al Imperiului Roman și continua să fie exaltat ca atare încă din perioada imperială carolingiană, care ambiționase să reediteze măreția Imperiului Latin, iar prin celebra sa Egloga Patru Roman, care, după cum credeau oamenii Evului Mediu, profiteza venirea lui Hristos, Vergiliu devenise pentru creștini un adevărat ghilimele profet, închid Gilmele. Al doilea poet ca grad de popularitate era Ovidiu. Secolul al XII-lea îl situa chiar pe primul loc, în paranteză, pe care, în perioada carolingiană, îl ocupase Vergiliu, închid paranteza. Începând de la această dată drumul gloriei poetului neîntrerupt până la sfârșitul evului mediu, va continua și în epoca renașterii. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Întreaga operă a lui Ovidiu era citită. Numeroase versuri ovidiene erau citate și copiate de călugări în scrisorile lor, în paranteză, și chiar versuri din Ars Amandi și din Remedia Amoris, închid paranteza. Ovidiu a fost mult cultivat și imitat de trubaduri și de minesengări, precum și de poeții Ghilimele Goliarzi, închid ghilimele. Cele mai larg difuzate opere erau Metamorfozele, Ars Amandi și Remedia Amoris. În paranteză, ultima tradusă în limba franceză de cretien se scrie că h e cu accent ascuțit, T-I-E-N, de Trois, se scrie T-R-O-Y-S, închid paranteza, care, de cele mai multe ori, erau interpretate în sens alegoric sau moralizator. După cum se știe, caracteristic spiritului medieval, erau aplicația spre interpretarea alegorică și atitudinea didactic-moralizatoare în sens religios. Încheiat notă 1. Horatiu nu se bucura de o prea mare popularitate, în orice caz mai mult erau apreciate satirele și odele și epodele. Alți poieți latini rămâneau mult mai puțin cunoscuți, între cei preferați se numărau Marțial și Claudianus. Dramaturgii erau cunoscuți mai mult din surse indirecte, în paranteză Plaut, închid paranteza, sau din renume ca Seneca, în paranteză și chiar Terențiu, închid paranteza. Între prozătorii, locul de onoare îl ocupa Cicero. Biblioteca Mănăstirii din Clanii poseda toate operele lui cunoscute la acea dată. Plinius cel bătrân era gustat în mod deosebit, desigur că și pentru informații fanteziste, în paranteză dar atractive, închid paranteza, atât de frecvente în Naturalis Historia, operă rămasă însă în prea puține exemplare copiate integral. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Imitațiile sau creațiile originale, redactate în limba latină, poezie, proză, teatru, inspirate sau nu de modelele antice, vor fi prezentate mai jos în capitolul rezervat literaturii medievale. Încheiat, notă 1. Dreptul civil și dreptul canonic Dreptul roman în expresia codului lui Justinian, în paranteză Corpus Juris Civilis, închid paranteza, aveți notă 2, și în cea a dreptului Consuetudinar, al populației romane, n-a dispărut niciodată complet în Occident. Dar despre o adevărată știință a dreptului, despre o renaștere, deci a dreptului roman, nu se poate vorbi decât începând din secolul XII, în paranteză, sau cel mult din ultimii ani ai secolului anterior, închid paranteza. Iar aceasta, datorită școlii juridice din Bolonia, al cărei promotor a fost Irnerio, în paranteză Irnerius 1055-1125, închid paranteza, erudit glosator și profesor, ale cărui lecții erau urmate de un număr imens de discipoli. Bolonia a fost marele centru de difuziune a studiului dreptului roman în întreaga Europa Occidentală, până în secolul XVI, urmată de universitățile din Montpellier și Orleans. Această difuziune a întâmpinat până în primii ani ai secolului 17 o rezistență obstinată din partea tradiției consuetudinilor barbare. Citesc notă 2, care însă practic n-a fost recunoscut și aplicat nici în Galia, nici în Spania. Asupra învățământului juridic vă mic punct, mic. infra capitolul Universitățile. Încheiat notă 2. Așa s-a întâmplat în Germania și în Scoția. În Anglia, regele interzisese pur și simplu studiul dreptului roman în instituțiile de învățământ, ceea ce totuși n-a împiedicat ca influența școlii din Bolonia să se exercite și în această țară. Dreptul roman a devenit indispensabil în practicile cancelariilor regale și princiare, întrucât venea să redea o forță nouă noțiunilor de stat și de suveranitate, justificând extinderea puterii suveranilor, absolutismul regal își va găsi în el o sursă de inspirație și motivările juridice ale pretențiilor sale. Prin însuși spiritul său, dreptul roman, care excludea orice control al autorității religioase asupra voinței și puterii monarhului, era întru totul favorabil instituției Imperiului. Începând din epoca lui Frederic Barbarossa, împărații și-au susținut pretențiile de independență față de papalitate, folosindu-se de argumentele furnizate de dreptul roman. Cu toate acestea, ar fi eronat să se creadă că dreptul roman ar fi înlocuit în practica însăși a guvernării cu tumele feudale. Principiile și normele dreptului roman erau deosebit de utile, adeseori chiar indispensabile, afirmării puterii princiare, regale sau imperiale, fără însă ca prin aceasta să elimine toate vechile tradiții juridice. Alături de dreptul civil, jurisdicția dreptului canonic nu se aplica numai lumii clericale și nici nu se referea numai la probleme de organizare sau de administrație ecleziastică. Jurisdicția sa, în mare parte recunoscută și de autoritățile laice ca aparținând de drept bisericii, privea și alte materii ca testamente, căsătorii, contracte încheiate pe bază de bună credință, erezie, sperjur, împrumut cu dobândă, diferite delicte, materii în care și laicii depindeau de justiția ecleziastică, la fel ca oamenii bisericii. În secolul XII și dreptul canonic a căpătat o organizare datorită operei lui Gratianus, un călugăr erudit din Bolonia, acesta l-a sistematizat, în paranteză, prin anul 1140, închid paranteza, într-un corp de doctrină care a pus bazele așa-numitului Corpus Iuris Canonici. elaborat în 1580 și căpătând o nouă codificare în 1917, în paranteză, Codex Iuris Canonici. închid paranteza. Istoriografia Istoriografia latină clasică n-a avut aproape deloc o influență asupra autorilor Evului Mediu. Tacitus a rămas aproape necunoscut. Din Anales, din Istorie sau din Germania, nu ne-a rămasă decât câte un singur manuscris copiat în secolul 12. Titus Livius este doar citat, din scrierile lui sau păstrat câteva copii, care însă erau puțin citite. Nici Cezar, Salustius sau... Suetonius, deși cunoscuți în acest secol, n-au exercitat o reală influență, în paranteză, decât asupra lui Eginhard cu trei secole în urmă. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. În locul lucrărilor marilor istorici latini, Evul Mediu prefera compendiile lui Lucius Aneus Florus, în paranteză secolul I, era noastră, autorul compendiului de istorie romană, închid paranteza, Iunianus Iustinus, în paranteză începutul secolului III, era noastră, închid paranteza, care a rezumat filipicele lui Pompeius, Trogus, opera care s-a pierdut, sau Eutropius, în paranteză secolul 4 era noastră închid paranteza, al cărui breviarum istorie romane era foarte apreciat pentru imparțialitatea și justețea judecăților asupra oamenilor și evenimentelor. Încheiat, notă 1.